Третє. На Шугаргайц є лише один, але величезний, торговий центр. Голі паркується біля нього, запалює сигарету і курить її з відчиненими дверима, спершись ліктями на коліна, а ступнями на тротуар. Салон починає смердіти тютюном, і навіть балончик освіжувача повітря, який вона тримає на торпеду, не вбиває запаху. Погана звичка, але яка ж потрібна. Поки що, думає вона, а потім знову згадує святого Августина, який молиться, щоб Бог зробив його цнотливим, але ще не на часі. Голі перевіряє телефон, щоб дізнатися, чи відповіла Барбара на повідомлення з фотографією Керрі Дреслера та Голден Олдіс. Відповіді немає. Голі дивиться на годинник. Лише чверть на другу. До кінця дня ще багато часу, і вона не має наміру його втрачати, тож що далі? Відірвати дупу від сидіння і стукати у двері, звичайно. У 2015 році у клубі було вісім старожилів разом з Десмондом Кларком, якого немає на фото. Троє з них не потребують перевірки. Четверо, якщо враховувати гію Кліпарда. Здається, він ще здатен здолати Бонні та скейтбордиста. От щодо Еллен Голлі не впевнена. Вона відставляє його в бік разом із двома покійними та Джимом Гіксом, тим, що мешкає у Вісконсині. Хоча не завадить перевірити. Залишаються Роді Гарріс, Аврам Велч та Ерні Когінс. Ще є Віктор Андерсон, але Голлі сумнівається, що жертва інсульту здатна спускатися з Ролінг Гілз, щоб викрадати людей. Мало ймовірно, що хтось із Golden Oldies – хижак з Red Але Голі все більше схиляється до думки, що передбачувані викрадення Дреслера, Креслу, Штайнмана та Бонні Райдал були спланованими, а не випадковими. Хижак знав їхні розпорядки, епіцентром яких, здається, є парк Дірфілд. Всі в боулінг були і знайомі з Керрі. Їй не потрібно згадувати інших Десапаресідос, якщо припустити, що вона наділена тим, що Біл Годжес називав передчуттям. Питання про кері змушують декого нервувати або захищатися, можливо, навіть відчувати провину. Вона знає, на що звернути увагу. Біл добре її навчив. Краще притримати Елен Піта і Бонні у якості козирів. Принаймні, поки що. Їй навіть не спадає на думку, що Пенні Дал давно здала її всьому світові – у Фейсбук, Інстаграм і Твіттер. Четверте. Поки Голлі курить на парковці торгового центру Sugar Guides Boutique Shopping Mart, Барбара Робінсон марно дивиться перед собою. Вона заблокувала сповіщення на комп'ютері та телефоні, дозволивши лише дзвінки від батьків і Джерома. Маленькі червоні кружечки біля іконок месенджера та пошти спокушають. Есей, вимога до п'яти фіналістів премії Пенлі, має бути надісланий поштою до кінця місяця. вже лишилося чотири дні. Насправді три, бо вона планує віднести твір на пошту в п'ятницю і переконатися в тому, що дата на штемпелі вірна. Спіймати облизня через технічні нюанси було б божевіллям, тож вона береться до роботи. Поезія важлива для мене, тому що жахливо. Як перший рядок шкільного реферату – видалити. Поезія має значення, тому що ще гірше – видалити. Причина, з якої – видалити, видалити, видалити – Барбара вимикає комп'ютер, ще деякий час дивиться у простір, потім встає з-за столу і скидає джинси. Одягає шорти, футболку без рукавів, зав'язує волосся в недбалий хвіст і виходить на пробіжку. Надто спекотно, щоб бігти. Температура перевищує 30 градусів, але це все, що спадає їй на думку. Вона довгою перто нарізає коло вкруг кварталу. Коли пробігає повз будинок, який ділить з батьками, поки не почне навчання в коледжі і не дасть старт новому життю, вона вже спітніла і важко дихає. Тим не менш оббігає квартал ще раз. Місіс Калтроп, яка поливає квіти, ховаючись під величезним капелюхом, дивиться на неї як на божевільну. Напевно, вона такою і є. Сидячи перед комп'ютером, вирячаючись на порожній екран і блимання курсора, котрий, здається, кипкує над нею, вона відчуває розчарування і... переляк. Тому що Олівія відмовляється допомогти. Тому що у голові порожньо, як на тому моніторі. Але наразі, стікаючи потом, який плямує футболку і струменить по щоках, як ріки сліз, вона усвідомлює, що ховається від страху і розчарування. Вона злоститься, відчуває себе частиною якоїсь гри. Її змушують стрибати через обручі, наче циркового пса. Повернувшись до будинку, зараз він належить лише їй, батько і матір на роботі, вона перестрибує через сходинку нагору, залишаючи в коридорі ланцюжок одягу, до ванної кімнати, протискається до душової кабіни і повертає кран до упору на позначку «Х». Вона кричить і обіймає себе за боки і підставляє розпечене обличчя під холодні бризки, і знову кричить Кричати приємно, як вона дізналася два місяці тому, коли робила це разом з Маріюшан. Тож кричить і втретє. Вона виходить із душу, тремтить і вкривається сиротами, але почувається краще, різкіше. Вона витирається рушником, поки шкіра не починає випромінювати тепло, і повертається до своєї кімнати, збираючи по дорозі одяг. Вона кидає його на ліжко, голою підходить до комп'ютера, тягнеться до кнопки вмикання, але роздумує. Не так. Барбара бере один зі своїх шкільних зошитів з полиці біля столу і прогортає нотатки про Генріха VII і війну червоної та білої троянд до першої чистої сторінки. Вона майже недбало видирає аркуш, радіючи рваному краю. Вона згадує, як Олівія на одній із ранкових зустрічей цитувала іспанського письменника не ім'я Хуан Рамон Хіменес. Олівія ж уперше прочитала цю фразу у Хорхе Кастро. Наріжним каменем усього, що письменник коли-небудь написав або сподівався написати, було «Якщо тобі дадуть лінійчастий папір, пиши в поперек». Саме це Барбара й робить, швидко строчить слова в поперек синіх ліній. Відповідно до вимог Пенлі, есей не повинен перевищувати 500 слів. У Барбари виходить набагато коротше, і виявляється, що Олівія все-таки приходить на допомогу, бо те, що вона сказала під час однієї з ранкових зустрічей, змінило життя Барбари, можливо, навіть більше, ніж коледж. «Я пишу вірші, тому що без них я – мертвий двигун», – вона на мить зупиняється і додає. «Те, що я мушу написати есей про свою творчість після того, як я надіслала вам так багато – ідіотизм. Мій есей – це мої вірші». Вона двічі складає аркуш із пошарпаними краями і запихає його в конверти з адресою і наклеєною маркою. Вона щось надягає, біжить сходами вниз і виходить за двері, залишаючи їх відчиненими. мучить кварталом, зводячи на нівеців всі результати холодного душу. Їй байдуже. Це потрібно зробити перш ніж вона передумає, тому що те, що вона щойно написала – правда. На розі встановлено поштову скриньку. Вона вкидає конверт, потім нахиляється і важко дихає, обхопивши коліна. Байдуже, виграю чи програю, мені все одно, мені все одно. Звісно, вона пошкодує про написане, але це буде потім вона стоїть біля поштової скриньки, а мокре волосся звисає на обличчя. Має значення лише робота. Більше нічого. Не премії, не публікації, не гроші, не слава, тільки робота.